Vi får en del sol i dag, men i løbet af dagen flere skyer og enkelte lokale byer. Svag til jævn nogle steder frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 20 grader. Nu har vi premiere på programmet Danmarks Røst. God fornøjelse. Du lytter til Radio 24 /7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på Radio 24 Velkommen til Danmarks Røst med programlederen Michael Jalving. Det här är Danmarks röst som direkt sänds från Radio 24 Sys studio i den danska huvudstadion Köpenhamn. Danmarks röst är programmet där svenskarna får diskutera alla de tabun som svenska medier inte kan eller kommer att beröra. Välkomna programledaren Mikael Jälve. Tabuen finns i alla kulturer, alla samhällen och alla familjer. Tabuen medför förbjud och i religion straff för barriär. Den som bryter mot ett tabu passerar en gräns. Så är det överallt i den mänskliga världen. Men ingenstans finns där så många och levande tabuen som i Sverige. Det snygga, praktiska grannlandet till Danmark, Norge, Finland och Ryssland. Du gamla, du fria Sverige. Varför är det så? Varför är det så att den moderna svenska kulturen och politiken, medierna och vetenskapen- de prominente och elegante, de rika och sekulariserade, de jämställda och liberaliserade svenskar- verkar tycka att tabun måste vi ha någon flera av? Varför får man för till exempel inte diskutera den svenska försvarspolitiken och neutraliteten? Hur kan man hålla samman på en nation som säkert var neutral? Hvorfor får man ikke diskutere romer og tækere? Hvorfor hedder de eu migranter? Hvorfor bliver jord opskattet som om de er mennesker? Hvorfor er det svenske kulturlivet aldrig til, altid til venstre og endte højre? Hvorfor er autoritet og maskulinitet forsvundet fra den svenske skole? Hvorfor måste Sverige være en humanitær stormagt, som Karl Bildt sagde? for beskrives islam alt, altid som en religion, og ikke også som en politisk rørelse? Vi ved redan, at guderne er pensionerede, og mindre Gud er absolut død og begraven. Er det det, som er den generelle forklaringen på mængden af svenske tabuen? Mere end noget andet land, værker svenskerne sagtet det hellige riget, paradiset, Guds fred, uten kristendommen, som synes at forsvinde mere og mere fra Sverige. Da Gud er forsvundet, der måske svenskerne opfinde honom på nyt. Gestalte honom. Hit et surrogat, som kan gjøre den svenske tilværden, begribelig, positiv og fremtidsorienteret. Lemner svenskerne tro, håb, vi hånd. Er det forklaringen, The Missing Link, på engelska, nøgleren til at forstå selve den svenske sjælen? Jeg ved det og derfor kommer vi at undersøge saken, i denne programserie, som heter Danmarks Røst. Mit navn er Michael Hjalvind, og jeg elsker Sverige. Af samme anledning håber jeg, at du vil ringe mig. Ring og berætte, hvad som hender i Sverige. Mit nummer er 45-2047-2047, og vi sætter her for at lysne på dig. Om du befinner dig i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Halmstad, Falkenberg, Varibär, Kongsbacka, Göteborg, Jönköping, Ödebro, Stockholm, Uppsala, Umeå, Luleå, Girona, eller New York. Det spelar ingen roll. Ring och tryck tyck till. Nummer av interstationen är alltså 45 20, 24 7, 24 7. Lyssna du via appen Danmarks röst, där kan du ringa direkt därifrån. Vi finns också på Facebook. Gå gärna in och tryck till på vår Facebook-sida Danmarks Röst. Ja, efter juni, den mest svenskaste av alla månader, med midsommar, studentutspring och skolavslutningar, kommer Danmarks Röst att sända i hela juli och kommer diskutera allt som inte får diskuteras i de svenska mainstream-medierna. Välkommen! Det du lyssnar på just nu är Danmarks röst Telefonlinjerna är öppna Och du kan ringa på Plus 45 20 24 7 24 7 Alltså plus 45 20 24 7 24 7 Eller så skickar du ett sms till nummer Plus 45 42 600 24 7 Alltså sms till nummer Plus 45 42 600 24 7 Låt mig börja med en liten anekdot. Redan för mer än en vecka sedan blev detta programmet recenserat i Aftonbladet. En holandist med namnet Malin Krudmeyer säger att programmet ville bli en katastrof. Hon skrev, jag citerar, det hela vilar på den bizarra premissen att åtsikter som inte dominerar i öppenheten just därför är mer sanna. Fakta och analys. Nej, vi slänger i häxen och ser om hon flyter. Godt natt. Ja, vi får se. Jag är imponerad över att Aftonbladet redan känner det här programmet och kan se in i framtiden. Det kan jag tyvärr ändå. Jag inviterade självklart Marlin Kruttmeier in till programmet så att hon kan framföra sin kritik. Jag fick inget svar. natt, Malin Kruttmeier. Vad tycker du som lyssnar? Varför är det så provocerande att prata pr om det som är tabu i Sverige? Du får gärna ringa in och diskutera med mig. Idag ska vi möta en person som har försökt att prata upp under programmets första tabon, nämligen invandring. Välkomna journalister, och socionom och författare Gunnar Sandelin. Tack så mycket Mikael. Du är ju medförfattare till boken Invandring och, och mörkläckning som har kommit i två delar tillsammans med etnologen, professor Emeritus Karl-Olof Ansberg från, från Stockholm. Det är ju ingen hemlighet att boken här, de två delarna, har provocerat mycket i Sverige. Men jag håller på med Vad först höra, var, var liksom, var, var, varför var det nödvändigt för, för ni att skriva skrivit disse två volymer? Ja, både min medförfattare och jag var ju väldigt frustrerade över det svenska debattklimatet och att det hela tiden har blivit sämre. Vi hade försökt många gånger att få debattartiklar publicerade i de större dagstidningarna och även i landsortstidningarna där vi tog upp fakta direkt från statistiska banker om hur extrem den svenska invandringspolitiken och framförallt asylpolitiken var. Ja. Men när du säger extrem, vad, vad, vad menar du Ja, Jag menar till exempel att Sverige är det land i, inom EU som tar emot särklass mest asylsökande och ger dem permanenta uppehållstillstånd hela tiden. Nyligen fick vi rapport om att Sverige tar emot mer än Tyskland. Sverige har inte ens 10 miljoner invånare. Tyskland har 82. Vi tar emot mer än dubbelt så mycket som de övriga nordiska länderna tillsammans gör. Och vi har omfattande asylbedrägerier som, som hela tiden... Eh, dokumenteras på bloggar och i böcker av alternativa människor som jobbar inom asylverksamheten framförallt före det detta medborgarens flyktingsombudsman Merit Vager. Men de här sakerna tar media överhuvudtaget inte upp. Men, men var, var har ni funnit eh, dokumentation för dessa asylbeträgerierna? Ja, det gör vi ju genom att dels prata med folk som arbetar i den här branschen och dels också läsa väldigt mycket. Men problemet är ju att de som arbetar inom Migrationsverket och med flyktinghanteringen överhuvudtaget är så pressade och kan inte vara kritiska. Vi har en generaldirektör för Migrationsverket som har sagt att han kommer aldrig se snett på om det fattas ett felaktigt beslut av någon får stanna. Vi har en Nuvarande generaldirektören har sagt: Det handlar inte om vilka migranter vi vill ha utan vilka migranter vi kan få. Och klimatet inom Migrationsverket har varit sådant eh, att devisen har varit se migrationens globala möjligheter. Kritik är alltså inte möjlig. Och är du väldigt kritisk så säger de här människorna som jobbar inom Migrationsverket att deras karriärer är mer eller mindre men, förstörda. Men alltså, är det är det ingen kritik internt. Inte alls, eller, eller hur ska vi förstå det? Den kritik som kommer ut, den kommer ut anonymt på ja, olika det. bloggar och i olika sammanhang där de migrationsanställda eh, talar om hur, hur de, vilka enormt pressade omständigheter de jobbar under och vill, hur, hur omfattade bedrägerierna är. Nu har det här asylombudet ett kommit ut med en bok där en en handläggare, beslutsfattare ställer upp med eget namn, men det är första gången faktiskt. Men det ändrar inte medias bedömning. Media skriver inte om det här. Mm. Men ni skriver också om asylsmuggling och, och fokuserar på sammanhängen mellan invandring och kriminalitet. Jag tänker, om om, om, du vill, om ni vill vara opopulära i Sverige, där är de, de, de två ämnena är liksom de, de bästa, eller hur? Varför är det nödvändigt att skriva om asylsmokling och, och kriminalitet? Därför att vi tycker att alla sidor av migrationen och asylmigrationen måste belysas i svenska medier. Och svenska journalister har en idealiserad bild. Man kallar till exempel alla som kommer till Sverige och söker asyl för flyktingar. Mm -hmm. Flyktingar är bara 10% av de som har sökt asyl och får stanna i Sverige. För det definieras av Genevkonventionen. Mm -hmm. Men, när, Men var, varför ser den här glidningen? Alltså var, varför är alla flyktningar? Var, varför behöver liksom det motivationen finns en, för det? Ja, det, jag tror att det beror på att det finns en gammal tradition som är väldigt vänsterorienterad bland svenska journalister att de känner att de ska stå på de förtryckta och utsatta sidan. Jag minns när jag jobbade på Aktuellt som då var Sveriges största nyhetsprogram i tv mm -hmm. där man sa, och jag påpekar här och då sa de att Nej men Det är vi som definierar begreppen. Vi talar om, om myndigheter. Om det inte kallas för flyktingar i konventionen, så har vi makten att göra det. Va? Och, vi, och Det sa: Det är sin någon slags så att säga, godhetskänsla att vi har omtanke om de som försöker ta sig hit. Mm -hmm. Men det innebär att du kan inte vara kritisk mot invandrare. Asylsökande och hela processen, hur människor tar sig hit genom smuggling och, och kasta sina identitetshandlingar och sådana saker. Så man delar realiteten ganz, helt, helt simpelt. Ja, verkligheten är inte så intressant alltid för svenska journalister mm. utan det är snarare den, hur verkligheten borde vara som är mm. intressant. Ni skriver också om, om forskarnas sväg. Det är ju en anklage. Det är en anklagelse och där är det främst min medförfattare som har arbetat som forskare hela sitt liv som har varit aktiv i den texten. Men det handlar om väldigt mycket att forskningen är ideologiproduktion i Sverige. Mm Hur -hmm. det? Ja alltså det handlar hela tiden om att man belyser migrationen utifrån en slags ingång att vi ska ha ett mångkulturellt samhälle. Ja, det är liksom en premiss. Det är en premiss och att mångfald och mångkultur är berikande. Men forskare kan inte ha sådana utgångspunkter. Forskare ska ju förutsättningslöst undersöka, är mångkultur av godo? Vad är mångkulturen är av god och Vad är det som inte kan vara det? Men det, så, så att säga, det går hand i hand med de politiska direktiven och journalisternas agerande att mångkultur och massiv invandring är nog bra för Sverige- och då får vi en konsensuskultur. Och det är därför vi har försökt skriva våra böcker och debattartiklar. och så För att vi, mm. i en demokrati måste du ha en motpol. Ja, ja. Den har provocerat ganska mycket. Vad tycker du är det som, som provocerar så mycket? Alltså, det är en bok eh, på linje med, med många andra böcker i Europa. Alltså, den typen av böcker finns ju också på tyska, på, på engelska och på danska. Varför provocerar det så mycket i Sverige? Ja, därför att Sverige är extremt alltså. Norm det normala i Sverige är extremt. Det kan du väl bara se på, på, på flyktingmottagandet, hur extremt det är. Och eh, att överhuvudtaget, alltså det finns en tradition som ligger i linje med det du nämnde tidigare när Carl Bildt har sagt att Sverige ska vara en humanitär stormakt. Mm. Vi ska vara goda mm. Mm. och jag tror att det är väldigt mycket, det har öppnat väldigt många karriärvägar för människor. Hela den här invandringsindustrin som finns runt invandringen och det innebär, Invandringsindustrin, det får du definiera liksom. Ja, att man bygger upp en... Alltså man, det finns allting från hem för ensamkommande flyktingbarn som drivs av privatpersoner till mångfaldskonsulenter i kommuner och, och till politiker som ger varandra nya upp, utredningsuppdrag att bekämpa främlingsfientlighet och rasism och så vidare. Så det mm. finns en hel, en hel verksamhet kring det här. Och i den verksamheten så handlar det ju om att de här människorna uppfattar sig själva som goda, öppna, toleranta och de som är kritiska mot flyktingmottagandets omfattning och så vidare och vill belysa olika saker som inte fungerar där och som är extrema, de är onda intoleranta och dumma i huvudet de ja. är, det, egentligen vill man att den typiska invandringskritiken i Sverige ska reduceras till att vara mer eller mindre en idiot och det är därför professor Arnsberg och jag har skrivit de här böckerna för att försöka ta fram fakta och få en balans och få en saklig öppen diskussion och att man kan förstå att man kan vara kritisk- mot att man har en sån här extrem invandringspolitik- mm. utan att för den saken skulle vara någon människa. Ja. Det här är Danmarks röst. Dansk public service till svenska lyssnare. Och du kan kommentera programinnehållet- på Facebook-sidan Danmarks röst. Eller skriva till programledaren Mikael Jälving på drsnabela radio 24 Alltså drsnabela- Radio 24 siv. Ja, du lyssnar till Danmarks röst. Mitt namn är Mikael och Jag älskar Sverige. I studien har jag med mig idag Gunnar Sandelin, författare och journalist, och vi pratar om, ja bland annat pratar vi om om den som ligger bak om, om Sverige i, ditt, i din analys. Och de, de tre värdegrund är liksom öppenhet, människors lika värde och tolerans. Är det är riktigt förstått. Ja, och mångfald kan man väl också lägga till? Okej, okay, så det är mer än en träninghet, det är en, det är en, en, en kvadrat liksom. Vad är det så speciellt med de värdegrundorna? De, de lyder bra. De låter jättefina. Och problemet med värdegrunden är ju att det är en slags uppsättning, värderingar som genomsyrar allting i svensk samhällsliv. Och som det är tänkt att den genomsnittliga medborgaren ska omfatta. Har du inte rätt värdegrund är du inte riktigt sund. Mm -hmm. Och det innebär... att. Ja, precis. Och, och där finns också det där fobibegreppet att man ofta pratar om fobier av olika slag. Mm -hmm xenofobi islamofobi och så vidare. Mm. Men värdegrunden har fått så enorm genomslagskraft. Den började i skolvärlden i början på 90-talet egentligen- för att man skulle motverka mobbning och illa, mm. äh, olika behandling av människor. Mm. Men värdegrunden kan man nästan säga har blivit en slags ny grundlag i Sverige. Den är övergripande- och det innebär att du kan i princip äh, få sparken från ditt jobb eller bli satt i frysfack om det anses att du inte har rätt värdegrund. Mm. Jag kan ta ett exempel. Försvaret hade en slags värdegrund att vi är för mångfald, skräman, Så därför kan du inte ha åsikter på din fritid som går emot... Invandrings invandringspolitik. Men den fick de ändra på för de fick mycket kritik. Mm. Men det ligger hela tiden på att alla lika värde utom de som tycker annorlunda, de har inte lika värde. Så det är en slags metaetik som jämnsyrar liksom samhället från, från topp till, till bund? Är det så? Ja, det är bra definierat. Ja. Så det är något annat än i grundlag. Alltså, i värdegrund är, är liksom högre, en högre moral eller, eller hur? Ska vi ja, en slags medborgarmoral som, som säger att om du inte omfattar den här, de, de här åsikterna, de här värderingarna, att mångfald, öppenhet, tolerans när det gäller att ta in en massa folk i landet och, och eh, på det här sättet som Sverige gör så är du en människa som inte riktigt eh, har din plats här hos oss utan mm. du, du borde nog vara någon annanstans om ja. du inte har rätt värdegrund. Ja. Ja, det lyder ju i mina ögon. Ja, mjukt, vi brukar, ja, mjukt, vi, mjukt. Vi, vi brukar Min medförfattare jag brukar kalla Sverige för DDR light. Ja. Vi ska också prata lite om, om, om mottagande av boken. Och liksom, äh, det är ju ingen hemlighet att ni, ni försökte annonsera vi kan inte finna hitta ett förlag som ville utge de, den. Kan du berätta lite om tillblivelsen och den här annonsen i Dagens Nyheter? Ja, och det de, de är en tidsperiod på ett år me mellan vi skrev boken och annonsen i Dagens Nyheter. kom Det var så att vi skrev boken... Av den orsak som jag sagt att vi inte tyckte att det fanns möjlighet att göra sin röst hörd i debatten. Och de förlag som eller det stora svenska förlag som vi hade inkopplat gav oss aldrig något besked så vi gjorde det på eget förlag helt mm. enkelt. Vi fick ingen, inget svar, Seppelin? Nej, det var jag det var och jag kanske i flera månader och då, okay. det, så kan man inte arbeta. Nej, utan vi, och dessutom har man ett eget förlag så kan man ge ut boken snabbare. <laughs> Så att, eh, det gjorde vi. Och sen var det ju bara tyst i svenska medier. Vi fick ju bra recensioner faktiskt i danska tidningar och norska tidningar. Och att det var en viktig bok och så. Det som hände var då att Aftonbladets, Sveriges största kvällstidning, recenserade boken och kallade oss för rasister och la in bilder på marscherande nynazister. Vi har 440. I olika fotnoter i boken där vi tar upp fakta. Inte ett enda utav de fakta tog Aftonbladet upp. Sen har vi fått några andra recensioner, men det hela tiden inte... Är... Vi har ju försökt, den här boken är centrerad runt fakta och nuläget i Sverige. Men vi har inte blivit bemöt med en enda fakta, mm. emot argument mot våra fakta. Och då bestämde vi så här att vi vill nå ut med de här fakta till svenska folket för vi tycker att det är så viktigt. Så då var det min medförfattare som tog kontakt med Dagens Nyheter och vi gjorde en annons ifrå, i form av en slags tipsfrågor. Som, som ett tips, du, vad vet du om invandringen? Mm. Si och så äh, det, och Då höll vi på att förhandla det eller han gjorde det i m, m, två månader tror jag med Dagens Nyheter. En förhandling nyheter. över to, två månader? Ja, de, de ville inte ta in den där, men de kunde ju inte säga nej heller. Men tycker du normalt att en förhandling över en reklamannons den, den, den kommer att ta i, i dagens En nyheter? dag. En dag ja. Dagen efter vi hade ja. vår annons, eller två dagar efter så kom det in motannonser i dagens nyheter. En Då var det ingen efter... snack. Det gick på svenskt näringsliv. <laughs> det gick på... Det, gick på det 20... var en, en snabb förhandling. 24 timmar. Ja, ja. Och vi fick göra om vår annons flera gånger. Till slut var det sju olika lika påståenden, sådana här påståenden som att hur många uppehållstillstånd har Sverige givet under 2000-talet? Jo, 1,1 mm. mm. miljoner och så vidare. Hur många syrier har vi tagit emot? Jo, vi har tagit emot nu 14 000 flyktingar under den tiden från Syrien och mm. ännu mer med anhöriga och så vidare. Mm. Mm. Eh, och till slut fick vi in den där och då blev det ett ramaskrig i svensk media. Ja, ja. Och, och det roliga eller underliga var att det var diskussioner i Sveriges radio, det var morgonsoffer i tidningen när man diskuterade. Men vi var inte inbjudna, vi var inte med, utan man diskuterade om oss. Kan man göra så här? Är ja. det etiskt att göra ja. så här? Försökte ni att kontakta medierna och liksom säga: Vi, vi, vi vill också gärna eh, berätta till vår sida saken. Nej, det gjorde vi inte. För vi tyckte faktiskt att det var deras sak att höra av sig Det är deras journalistiska anständighet att bjuda in dem som det handlar om faktiskt. Så ni var objekter och inte subjekter i det. Just det. Sak, ja. Och då sålde boken ganska bra, den har sålt över 10 000, alltså bara på, på, på nätet, är det korrekt? Ja, den har sålt i närmare 10 000 exemplar och det får man säga i och med att vi inte haft någon marknadsföring annat än den här annonsen och eh, olika sajter på nätet som har då pushat för boken ja. så måste man ju säga att det är en succé. Nogle af de, de danske lyttere, kender kanskje til dit navn, fordi du, du, du skrev en, en kröniker i danske tidningen Politiken. Er det så, at det er nødvendigt liksom, at gå til danske medier for at, at, at diskutere, diskutere indvandring i Sverige? Ja, det er det. Det är därför jag sitter här idag också. Och när jag skrev i politiken så var det var en lång krönika. politiken har dubbelt så långa kröniker som Sveriges största tidning Dagens Nyheter har på sin debattsida. Och politiken ringde till mig för jag hade varit med. Jag fick vara med väldigt kort i TV-program och diskutera det man i Sverige kallar för åsiktskorridoren det smala rum där man får tycka så man vågar man våg jag fick vara med dig i två minuter och då såg politiken det där och så skrev jag en lång debattartikel om hur mina debattartiklar har blivit censurerade i Sverige och så vidare mm. för det var de intresserade av inte ett enda ord i svenska medier efter det mm. tystnad, du har tystnad. ju själv skrivit en bok som heter Tysthetens rike så det var en bekräftelse kan du give et eksempel på en kendt en, en journalist eller offentlig, offentlig person, som ligesom er blevet drabbet af, af politisk korrekthed i, i, i forhold til det, det der fråger? Ja, jag kan säga så här: Jag har faktiskt många journalister. Flera stycken också som är framgångsrika som säger till mig att de vågar inte skriva eller säga eller göra program om det de skulle vilja riktigt. För du det har... säger de i privat. Ja, det regi. säger de privat, men de, de, de, de skulle och de till och med träffar mig i smyg där ingen kan se oss. Därför att de, de är rädda, så att säga. Och även på Facebook så är det många som inte vågar gilla det jag skriver- även om jag skriver bara oskyldiga saker- om en hund och en katt ungefär. Så att det, mm. det är en beröringskräck i Sverige. Mm. Men den, och jag, ty, jag förstår dem- till, för dem, en, en del av dem där är ganska unga människor- de har hela sitt yrkesliv framför sig. Det är klart att de, är, de är inte... Vill sätta det på spel men samtidigt är det precis där klimatet som gör att taket är så lågt i Sverige mm. att det ingen mm. vågar. Mm. Men en konkret person som jag skulle vilja framhålla är Marika Formgren som jag tycker är en av Sveriges absolut bästa ledarskribenter. Hon var ledarskribent på en av Sveriges största landsordstidningar, korrespondenten och även på Barometern. Och där fick hon skrivförbud. Hon fick inte skriva om invandring, feminism och, och familjefrågor och så vidare. Mm. Och jag vet andra ledarskribenter... Som, familjefrågor? Vad nej, jag tror, nej, förlåt mig. Invandring mm. och feminism var okay. jag, jag, ja, ja. Jag, jag tänkte fel. Jag ber, ber om ursäkt. Eh, invandring och feminism var det. Mm. Och jag vet andra svenska ledarskribenter som också har fått liknande direktiv från sina chefer. Att du får inte skriva om, om de här in, ämnena som berör invandring direkt. Det kan du få göra... I andra sammanhang men inte i tidningen. Men hon tog konsekvenserna och sa upp sig. Mm -hmm. Och slutade för att hon sa att jag kan inte vara journalist i ett klimat där taket är så mm -hmm. lågt. Och nu mm -hmm. håller hon på att eh, utbilda sig till dataingenjör. Och det är en stor förlust för, för, för den offentliga diskussionen i Sverige att en mm -hmm. sån person helt enkelt tacka för sig. Gunnar Sandelin, vi har, vi har fått tag på en, en svensk... Politiker, som hedder Frederik Federle, som du umtvistigt kender til. Og øh, jeg tror, han har lidt input til diskussionen her. Altså, øh, er du med mig, Frederik Federle? med, jeg er med. Det ja, bra, du kunne komme i, i telefonen. Tak så meget. Vi har en diskussion her med, med den svenske forfatter Sanderlin, som har skrevet boken Indvandring og mørklægning, som har kommet i to mm. dele. Vi pratar om, om de, de svenska journalister som har blivit drabbits av, av politisk korrekthet i relation till, till invandring. Ja. Men jag har, jag har förstått det så att du, du är anhängare av en, en, en förställning om öppna gränser. Är det riktigt? Ja, i, i allra uppsta grad. Jag skulle vilja vända mig ifrån det här att man inte får prata om vissa saker. Det är ju beklagligt om det är någon journalist som har fått bannor utav sin redaktör till chef och så vidare. Men om vi tar i mitt parti till exempel så har vi mm. flera debattörer som ställer kritiska frågor som undrar hur ska vi komma vidare i den här diskussionen. Mm. Och de använder också samma retorik. När, om jag till exempel bemöter dem och säger men den där siffran stämmer inte. Men vad är din lösning istället för att bara säga att det här är problematiskt? Ja, ja. Då, då går man direkt till försvarsställningen och så säger man du anklagar mig för att vara rasist. Och det här är en väldigt smal åsiktskorridor. Är det, innanför det, det är ditt eget parti, sända parti du pratar om nu? Eller det ja, det, det, det, det, är, det är dels mitt eget parti, men det är ju flera mm. andra partier som följa hur, hur debatten ser ut på sociala medier och så vidare. Så jag ja. tycker att tycker det blir ett tydligt mönster att eh, den som eh, lyfter olika frågor i kritiskt perspektiv och sen får mothugg, det är den som först säger att åsiktskorridoren är väldigt, väldigt smal. Ja, ja, Men de, de tiserna om öppna gränser. Kan du berätta lite om, om, om vad du tänker i din relation? Ja, I grund och botten så... Om vi då tar till exempel Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson- så är han en av de nya svenskarna som har kommit till, till Sverige- när vi fick från Danmark Skåne och Blekinge. Mm, mm. Som har varit med i Sverige, det vi idag kallar Sverige, i några hundra år- Medan till exempel de minst kommer ifrån i Finland var en del av i betydligt längre tid. Det visar ju på att inga länder är perfekta till sin natur. Ingenting tyder på att eh, alla länder är färdiga eller att de är av gudgivna, utan de har ändrat sig genom men, Fredrik, Fredrik vem, vem säger så att, att, att Sverige är perfekt som det är? Vem säger så? Nej, men det är det som tanken bygger på, att vi som är redan här idag, vi har rätt att bestämma vem som får komma hit och inte. Eh, dessutom finns det en grundproblematik, om man säger att och så i varje fall mycket i Sverige den som kommer hit har som huvudsyfte att utnyttja systemet istället för att göra rätt för sig och det är också någonting som jag eh, vänder mig emot ganska mycket mm. om, om det är oh, jag det, det, det, det pratar man ju om om det kommer 80 000 migranter till, till Sverige Mm. Eh, är, det för, är det till pass? Är det för, för liten eller är det, är det för mycket i, i din eh, vurdering? Nej, jag, jag anser inte att när det gäller till exempel flyktingar så är det inte jag som ska avgöra hur många, hur, hur, hur få eller hur många får no, men komma. Du har, du har formulerat öppna siktigt. gränser, en tes om öppna gränser. Vad mm. öppet är öppna gränser? Hur ska vi förstå det? Jag tror att de ska vara så öppen, generös och human ska vår migrationspolitik vara och då handlar det inte om kvoter, det vill säga att i år får 15 000 personer komma, nästa år får 50 000 personer komma, utan det är ju behovet av skydd för den enskilda som avgör det. Och det är också det som gör att migrationspolitiken är så svår. Jag sitter i Migrationsverket i insynsråd och varje år så får vi ändra prognoserna. De prognoser som läggs i januari stämmer aldrig på hösten. Och det beror ju på konflikter i Eritrea, det beror på konflikter i Syrien och med flera ställen som gör att det är människor som behöver söka sig till en annan verklighet. Precis som min mormor gjorde en gång i tiden, när ryssen hade tagit Karelen och hon var tvungen att ta sig till Sverige, för det fanns ingen framtid i Finland. Mm. Du är just blivit invald till Europaparlamentet för centrum, och gratis med det. Du har, du har, har också uttalat att det att, måste finnas en gemensam politik migrationspolitik inom, inom EU. Är det riktigt förstått? Ja, det måste det göra av, av flera skäl. Det är många av EUs medlemsländer som idag helt undandrar sig i ansvar. Mm, så det ska, vara, ska det vara en, en svensk migrationspolitik eller ska det vara en, en, en mer ysteuropeisk? Jag antar att det är rättighetsgrunden som måste pressas upp. Till exempel, när det var som allra värst i Irak, fick 91 procent av Irakerna som kom till Sverige stanna. I Grekland fick 0 procent stanna. Det säger en hel del om att uppenbarligen i något av de här länderna följer man inte internationell lagstiftning och min bedömning är att i Grekland man inte gör det. Då måste vi se till att vi pressar upp rättighetsgrunden. Dels så att man vet att lämnar man in en ansökan om asyl så får man den prövad. Dels så att det inte blir ett lotteri kring hela asylförfarandet men också... Länder som tar ett stort ansvar, Holland, Sverige, Storbritannien, Tyskland till exempel, kan när det blir en stor anströmning få hjälp så att vi klarar oss att, klarar att hantera det på ett bra sätt. Mm -hmm. Om vi lyfter perspektiven en bit och pratar kanske om, om landet som, som USA och Kanada. Var, var det finns en andra, andra form för for migrationspolitik. Är du, är du, är du fullständig motståndare av den kanadiska invandringspolitik som liksom fokuserar på uh, att ta in de invandrare som har kompetenser, som har, har utbildning och så vidare? Det är en annan del av migrationspolitiken. och Vi har infört ett liknande system i Sverige, även om det är än mer generöst än det kanadensiska ja, och Det säger det... i grund och botten att har du ett erbjudande om jobb i Sverige så får du komma hit. Det får du forklaret lidt mere, fordi øh, jeg er ikke sikker på, at de 80.000 80 øh, asylsøgere de er, der er udbildet alle sammen, Nej, nej, och det är något helt annat. Det är därför migrationspolitiken innehåller flera ben. Ett är arbetskraftsinvandring, ett annat är migrationspolitiken. Och de är två helt olika. Arbetskraftsinvandringen, det är ju människor som kommer hit bara för att jobba. De har jobb från första dagen, de bidrar med skattepengar från mm. första dagen. Mm. Det är en helt annan bit. Och det ja, men, vi bara hur många, hur många är det första. i realiteten, de som kommer som, som kan ta, ta jobb för första det dagen? Ligger det ligger mellan 5 eller 2 procent, eller är det 5 procent, eller är det 10 procent? Hur, hur många är det i din, din analys? Uh, nej, alltså det beror ju på hur arbetsmarknaden ser ut. Finns det inga lediga jobb? Ja, då finns det inga jobb att erbjuda. Finns det många, väldigt många lediga jobb? Ja, då är det många fler som kan komma. Uh, och det är det här som är kanske lite skillnaden också, att det finns en dröm tillbaka till en tid när vi kunde bestämma allting från riksdagen, exakt hur det skulle vara, hur människor skulle röra mm -hmm. sig. Men så ser inte världen ut, utan mm -hmm. man kommer att röra sig från fattigare delar, från delar som är i krig. Men om vi skapar tillbaka till och vad man får prata om och inte. Migration, integration, flyktingpolitik, det debatterar vi varje dag. Jag har gjort det åtta år i Sveriges sista. Mm. Däremot finns det andra frågor där du inte får säga någonting överhuvudtaget. När jag till exempel har lyft danska modeller för eh, missbruksvård, då blir man utdömd som att man vill att eh, människor ska knarka ihjäl sig i Sverige. Om man lyfter andra perspektiv på hur man skulle kunna hantera eh, sexindustrin i Sverige, så mm. får du inte yppa något okay. överhuvudtaget. Utan då vill du att din dotter ska bli prostituerad. Där har vi de verkligt smala åsiktskorridorerna. Mm. Jag får lige informera alla lyssnare om att man får, får ringa in här. Så ord dig, man får ringa in till Danmarks röst på 4-5, 20, 20, 40, 40, 20 40, 40, och, och ge sin åsikt till känner och ställa ett fråga om nödvändigt. Gunnar, du har lyssnat till Fredrik Federle. Eh, vad var din umiddelbar reaktion? Ja, det är flera saker jag skulle vilja bemöta. För det första Fredrik säger att man får debattera invandringen och man gör ingenting annat. Man debatterar integration till ögonen går i kors i Sverige. Men man talar aldrig om de enorma mängder som kommer in i landet ju, som är orsaken till att det är som det är. Om man hela tiden fyller på med människor från tredje världen som är mer eller mindre analfabeter. Enligt Arbetsförmedlingen så är 60% av alla asylsökanden mer eller mindre faktiska eller praktiska analfabeter. De har ingen eller väldigt kort skolgång. Då kommer hela tiden de här problemen att fyllas på. Och det är det här jag menar med invandringsindustrin också. Då kan man fortsätta att debattera integration till, till FAN. Själv avlöser den. Det, det tar aldrig slut. Sen en annan sak, det sista Fredrik sa där innan, om arbetskraftsinvandringen. Vi har fått hit ungefär 80 000 arbetskraftsinvandrare sedan reformen 2009. 25 procent av dem, en fjärdedel- har specialkompetens i sina jobb. De andra har det inte. Och detta är ett, en situation där vi har en halv miljon människor arbetslösa i Sverige. Så jag tycker också att vår arbetskraftsinvandringspolitik är ansvarslös. Och sen när det handlar om Jimmy Åkesson kommer från från Skåne och Fredriks släkt kommer från Finland så, så är det inte relevant hur det ser ut idag när det bara väljer in människor från tredje världen som ska bidragsförsörjas. Och där Sverige har är EUs lägsta erbjudanden av lågkvalificerade jobb, är en och en halv procent, eller två och en halv procent jämfört med 17 procent inom hela EU. Så jag tycker att Fredrik pratar väldigt mycket ideologier och väldigt lite realiteter. Fredrik, luta, lyssnar du Steyr? Ja, realiteten Centerpartiet började ju en gång som bonde, bondeförbundet för 104 år sedan och vi har fortfarande väldigt täta kontakter med de gröna näringarna, alltså Skogen och marken, och där ser vi att där fyller arbetskraftsmaneringen ett enormt behov. Därför att många svenskar vill inte ta de jobben. De läggs först ut i Sverige, men de tas inte ut av svenskar. Då är det arbete som inte skulle komma att utföras annars. Och då menar jag min motdebattör här på att då skulle det i så fall innebära att det är bättre att det är jobbet inte blir gjort. För det är den praktiska konsekvensen. Sen är det en tredje, det är uppdelat till tre tredjedelar. En tredjedel som går till gröna näringarna en tredjedel som är specialkompetens och en tredjedel som är på den övriga marknaden. Men bara för att man inte har specialkompetens så betyder det inte att vi internt i landet har färdig kompetens nu. De här människorna täcker upp luckor som finns på vår arbetsmarknad och ser till att vår ekonomi fungerar betydligt bättre. Men då kan jag hänvisa bara till en artikel som DN skrev där det handlar om åtta lökhackare till ett gatukök i förort i Stockholm. Visst, jag förstår att det kan krävas mer än de här 25 procenten som har specialkompetens- men proportionerna är skeva. Och det kommer in väldigt mycket människor som sen inte kan behålla jobb- och som sen man ber att om ni inte kan få jobb- och, och, och att det funkar som arbetskraftsinvandringar- så försök asylvägen istället. Sök asyl, det är ju ett råd som ges- till människor som, som inte kan kvalificera in sig som arbetskraftsinvandrare. Nej men du vet ju att det kan man inte göra. Är det här kan du är det här som arbetskraftsinvandrare så är ju målet att försöka ha dig kvar i arbetet. Däremot om du är här på till... Så, och får möjligheten till jobb. Då har du möjligheten till ett spårbygd, Och det är väl bara bra. Om det är så att du kan själv självförsörjande tidigt, varför ska vi det? Fredrik, jag kommer gärna vilja fråga dig. Vi pratar om, om invandring från Finland och, och Skåne och Danmark och så vidare. Jag får lust till att spöka. alltså... Frage. spelar kultur ingen roll alltså de, de invandrare vi talar om här de kommer från äh, Husali från från äh, arabiska länder de är muslimer primat muslimer äh, är det spelar det ingen roll för för integrationen och för den typ av invandring vi har i i hela hela Skandinavien och i, i särskilt i Sverige det är lite olika över tid alltså när, när det var som väst i Irak så var de flesta som kom till Sverige kristna kristna iraker. Eh, de första vågorna av eh, Syrien som har kommit har också varit kristna. Som har valt att lämna sitt hemland. De är förföljda på grund av att de är kristna. Så det är väldigt olika. Däremot är det entydigt från eh, muslimska eh, länder när det kommer till Somalia till exempel. Eh, så att det är nog väldigt, väldigt olika. Men det finns ju en del problematik. Jag har lyft till exempel då inför sommaren Eh, många unga tjejer från Somalia riskerar att bli könsstympade. Eh, och det är en debatt som jag kan uppleva också har svårt att få god grund, äh, grogrund. Mm -hmm. Det finns en typ av kulturrelativisering som jag inte tycker är acceptabel överhuvudtaget. Man säger, men De har den här traditionen, därför kan vi tillåta det. Nej, man kan inte tillåta den typen av totala, och fundamentala och livslånga ingrepp i någon annans kropp. Det kan man inte göra oavsett vad det är som ligger bakom om det är kultur eller religion så är det totalt oacceptabelt. Jag har en fråga till Fredrik här. När Det handlar om vår extrema asylpolitik där vi, tar, där vi ger permanenta uppehållstillstånd till nästan alla och vi gör det alltså i större utsträckning än vad Tyskland gör som har nästan tio gånger så många invånare som vi. Eh, och vi ger det till mer än dubbelt så många som de övriga länderna i Norden tillsammans. Tycker du verkligen att det är Sveriges sak att ta hand om alla lidande människor i denna värld i förhållande till sin omvärld? Är det, vår, är det vår sak att vara denna humanitära stormakt på vår egen bekostnad som jag ser det i alla fall väldigt mycket? Men det där tycker jag ju blir en så otroligt löjlig och det blir en så tycka synd om det. Här står jag i hörnet, och ska vi verkligen hjälpa alla eh, retorik som inte har någon typ av verklig förankring. Om du tittar idag så finns det miljontals flyktingar, kring hundra miljoner som rör sig i världen. Bara från Syrien bedömer eh, FN att vid det här året slut kommer det vara 11 miljoner flyktingar i eller utanför Syrien. Om 80 000 av dem kommer till Sverige så är det knappt en renil. Det är knappt en renil. Att då påstå att det här är in och det är horder av människor, det är ganska fruktansvärt. Om vi då tittar på den tiden det tar i snitt för människor att komma ut på arbetsmarknaden så undrar jag om du jämför det med min dotter som är två och ett halvt år. Det kommer ta drygt 20 år till hon är en skattebetalare ute på arbetsmarknaden. De migranter som kommer hit idag och som är flyktingar, de beräknas vara ute mellan 6 till 8 år. Det går nu oerhört långt. är en belastning i 20 år till och att hon därmed inte välkomna. Det vore det snabbaste sättet att minska utgifter i den svenska staten att se till att vi inte föder barn längre. Men då kommer vi också dö ut som nation. Men du, alltså om, om Sverige är ett land som har en sån extrem asylpolitik i förhållande till sin omgivning, för det kan inte ens du förneka, då måste man ju ställa frågan om vi verkligen har råd med detta och om det verkligen är en uppgift att varenda människa på denna jord som vill komma till Sverige mer eller mindre ska få göra det. Idag har vi alltså 59 procents andel eh, bifall på asylansökningar. Tidigare var det nere på 30 bara för några år sedan. Alltså vi, har, vi, vi är extrema i förhållande till vår omvärld och det handlar inte om att jag är en kallhjärta, dumhuvad person som inte vill hjälpa andra människor men det måste ju finnas en relation till befolkningen, hela vårt välfärdssystem, det som var folkhemmet, det var ju till för en ganska begränsad befolkning. Om människor kom på obestånd så hade man ett socialförsäkringssystem som ska fixa det. Idag ska vi göra det för hela världen. Och visst är det en renlig förhållande till hela jordens flykting, fly, flyktingström, men Sverige tar oproportionerligt stor del av detta och omfattande asylbedrägerier, Fredrik. Tänk på det. Läs mer i ett Vagers blogg. För detta flyktingombud, flyktingombudet så får du till livs väldigt ja, levande det historien. ganska kort för, du, som, för... Vet, som, som du också vet, satt i kommittén och jobbade tillsammans med er när hon var flyktingombudsman. Jag är väl insatt i detta, och vi träffas hyggligt ofta också att diskutera. Men det som du gör när du, när du vrider det på det här sättet är påstå att Sverige är ett land kommer bara anpassa till ungefär åtta miljoner människor. Blir det över det så kommer inte vårt välfärdssystem att fungera. Så är det ju inte alls utan det handlar om hur många jobb vi klarar att skapa och se till att människor blir en del av arbetsmarknaden. Det är ju hela nyckeln till vårt försä försäkringssystem. Så, alltså, det är... Är det systemet app applicerbart på också 50 miljoner människor. Nu säger jag inte att vi ska bli 50 miljoner. Men det är ju inte så att det blir på IT. Men det är ju Centerpartiet vill. De att vi skulle bli det. Vi, vi kommer att avbryta ja, diskussionen om, om Centerpartiet. Fredrik, ja. jag, jag har inte mer tid. Uh, tack så mycket for, for, för ditt input här. Det var, var ja, tacksam. Ja, tack, uh, tack för det. Hej. Tack så mycket. Hej. Ja, du lyssnar som sagt till Danmarks röst som uh, sätter fokus på de svenska tabun uh, Och vi kommer att sända i hela juli og du kan ringe ind på 45 20 457 45 7 Og um, der er et lille, lille uh, sak også her. Det får jeg en lille, lille, forklare en lille bit, for det er kanskje en smule vanskeligt uh, for svenske lyssnere at forstå mig, og for kanskje også for danske lyssnere, fordi jeg, jeg taler et, et indvandrer-svensk, om jeg må være så fri, et slags hybrid-svensk, och för liksom att, ähm, att äh, hjälpa svenskarna på väg så har vi en liten lydklipp som, som kanske är, kan vara en, en nökel till att förstå vad jag, vad jag, vad jag menar. Här. Då jag föddes i juli 1918 hade mor Spanska sjukan. Jag var i dåligt skick och nödöptes på sjukhuset. En dag fick familjen besök av den gamle husdoktorn som tittade på mig och sa...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 Alltså sms till nummer plus 45 42 600 247. 7 Ja visst, det var just Ingmar Bergman från hans autobiografin Laterna Magica Det är i min eh, vurdering en helt speciell boken På samma sätt är det särskilt osvenska och egesvenska Språket är ju omtvättligt svenska intonationen, det vackra, melodiska men innehållet Emnet føles at være så direkte, brutalt, uromantisk og ærligt. Sverige savner ærlighed. Sverige savner Ingmar Bergman. Og da Bergman er død, får vi invitere andre gæster og røster. Og i dag har vi altså forfatteren og journalisten Gående Sandelin i studien for at berette ting og sager for hans, hans bog, der hedder Indvandring og mørklægning, som er kommet i, i to øh, volumer. Og vi har også haft politikeren Frederik i hjemme på telefon og for at diskutere, hvad skal man sige særlige tjenslige uh, uh, temaer i relation til indvandring. Men et, et, et, et indsag, som vi diskuterede, og som du nævnte Gunnar, var jo netop dette begrebet folkhemmet, som er meget uh, kjent, uh, selvfølgelig selvklart, i, i Sverige. Men even i Danmark, der kender vi til, kender vi til dette begrebet folkhemmet. Og du sagde, at oprindeligt, altså fra 30-tallet, da man ligesom udviklede folkhemmet, då var det ett begrepp som skulle gälla för ett liten folk. Vad menar du med det? Ja, folkhemmet var ju grundat egentligen på tanken att det är nationalstaten som skapar välfärd. Ja. Den socialdemokratiska partiledaren Per Albin Hansson som var en landsfader avslutade ofta sina tal med att säga var en svensk. Det handlade om en anknytning till en... Till en till ett folk. Idag är vi inte ett folk, idag är vi en befolkning. Med... Ja, Vad är forskjellnaden? Ett folk och en befolkning, var, var det, de, de, de är olika. Ja, de är olika. Ett, ett folk är ju mer så att säga etniskt homogent. Det behöver ju inte innebära någonting till hundra procent. Men det har en en, en, så att kärna. Säga, en kärna, en ryggrad som är, som är sån och det, som Sverige var för. 20-30 år sedan mer så att säga. Vi hade ju ändå en hyfsad invandring då. Arbetskraftsinvandring främst. Men en befolkning, den är utbytbar. Och jag och min medförfattare har kommit fram till idag att vi tror att våra ledande politiker bryr sig inte om om det bor svenskar, somalier, afghaner eller syrier i Sverige. Det spelar ingen roll. Vi är en befolkning nu för tiden. Mm -hmm. Och det är det mångkulturella konceptet också. Mm -hmm. Men, men det står i regeringsformen, ja. alltså grundlagen från 1975, äh, att, att all äh, offentlig makt utgår från folket. Det svenska folket står det. Ja, det gör det ju också. Men, men det är klart att får du medborgarskap och du kommer från andra länder så blir du ju en medborgare. Så det där är naturligtvis en akademisk fråga på ett sätt. Mm -hmm. Men det är en oerhört intressant äh, glidning att vi, har, att vi har gått från att vara ett folk till en befolkning. Och det tror jag också i förutsättningen, den ideologiska förutsättningen- för att kunna upprätthålla en så massiv invandring som Sverige har. Jag tycker inte själv att det är fel med invandring. Jag är positiv till det i viss ut- men det får vara en begränsning. Det får inte, den får inte vara för stor för då klarar man inte av det- och då kan inte heller man säga- att den här känslan, det finns ett sammanhörande kitt i ett folk. Sverige har haft en högtillitskultur och den ja. är, den är ja. verkligen viktig att bevara. Det finns ja. ingen i det. Men den sammanhang, den sociala sammanhängen, var tidigare från 30-talet och framåt var beroende av en socialdemokratisk eh, kärna, eller etik, eller ideologi, eh, kall det vad du vill. Eh, alltså en, en, en socialdemokratisk eh, kärna. Ja. Hur vill du beskriva den, den, den ideologi som, som fungerar idag? Den är väl inte socialdemokratisk? Eller hur? Socialdemokratin växlade ju på något sätt ändå gick över ideologiskt till att bli mångkulturella och, och, och eh, hela tiden gå då från den nationella arbetarklassen särskilt under Olof Palme där man pratar väldigt mycket om internationell solidaritet och solidaritet med tredje världen som sedan kom att bli förutsättningen för den omfattande invandring som vi har. Ja. Olof Palme sa redan 1985 att vi ska inte prata öppet om invandringen. Det finns, så han det. Ja, det finns källor som, som, som jag har läst där, där man citerar honom på det mm -hmm. sättet. I, bland annat i boken Exit Folkhem Sverige som är skriven av flera akademiker och även socialdemokrater. Mm -hmm. eh, så att där, där skedde det en, en förskjutning. Och det, det är ju också så att... Vänstern behöver grupper att värna över nu till vänster om socialdemokratin och när kommunismen föll ihop och när det inhemska proletariatet inte längre ville, de kunde ta det till sitt bröst, så var det ju liksom den, så var, det, så var det, det invandrare från tredje världen som så att säga mm. blev blev de nya utsatta eh, grupperna som man kunde företräda. Så att vi har ju gått väldigt och det, allt det här har ju också att göra med naturligtvis att världen förändras. Det, det är ju inte så att jag tycker att världen ska se ut som på 50-talet. Mm. Men vi har gått från detta och vi har inte fört någon officiell diskussion om det här. Lika lite som vi talar om asylinvandringens mängder och för en diskussion om det är rimligt. Och om asylbedrägerier så talar vi inte heller om att vi, hur vi definierar oss själva. Mm. Svenskarna är ju väldigt konsensusinriktat folk och är vana att definiera sig själva som en slags vitillhörighet. Nu har man en konsensus uppifrån om att vi ska vara överens om att förändra samhället så här dramatiskt. För att om du till exempel tittar på befolkningsförändringen under 2000-talet så har eh, Människor som, som är skrivna här i Sverige med utländsk bakgrund ökat med mellan 700 000 till en miljon, beroende på hur man definierar... En miljon? <laughs> ja, om man I löpet av hur många år? Eh, från 2000 under löpet av 13 år. Okay. Ja. Och, så det är en enormt stor befolkningsförändring som vi inte har fört en offentlig diskussion med väljarna. Det har inte varit en valfråga. Ja, ja. Vi kommer att fortsätta den här diskussionen imorgon. Uh, også om, om denne her nye allians, som man vel kan kalde den, mellem uh, det de, de gamle venstre og det nye høger. Uh, jeg tænker, vi kan fortsætte med den diskussionen. Uh, det er også en diskussion, som man har i Tyskland, ved jeg, at uh, du kender til. Uh, den den nye øje ja. som ligesom uh, er en ny, et nyt podium for en ny konsensus, uh, også i, i Tyskland, som holder på med at forandre uh, nationalstaten ganske mye. Uh, I morgen er du også jæst, tilsammen med at vi har en israelsk forfattere og indvandrer, der her Ilan Sadeh. Han kommer at være med på telefonen i morgen og prate om sin, sin nye bog, som hedder Frommerer kan ingen være, som handler om Sverige. Og han er meget, hvad skal man sige, pessimistisk, så du också, liksom du också tycks att vara. Är det riktigt förstått Gunnar Sandalén? Ja, jag har väldigt svårt att se hur det svenska välfärdssamhället ska kunna bevaras i framtiden med, med den omfattande invandring från tredje världen av okvalificerade Men säger i, i, i andra delen av boken, ja, så, där, där pratar jag om att, att nationalstaten och demokratins förutsättning Ja. Det tror jag inte många, många danska eller svenska tycker om den blir stappad på garden och, och frågat vad är demokratins förutsättning? Ja. Vad vill de säga? Ja det, det, ja, det här är väl en fråga som vi har kommit fram till efter att ha jobbat mycket med, de här, med, den, här, med den här invandringsproblematiken. att När man pratar om att dekonstruera nationalstaten som man gör idag. Jag menar, vi har ju till och med svenska partier, FI. Där, där riksdagskandidater tycker man ska fira nationaldagen med och, med att bränna flaggan. Så, och, och det finns. Man ska dekonstruera kön. Man ska dekonstruera nationalstat. Man ska dekonstruera etnisk tillhörighet. Så att vi så, så tror jag att det är en dagdröm. Det, det är en ideologi som inte funkar. Jag tror att människor känner. Även om de inte skulle svara så på gatan så känner de att man hör hemma någonstans. Det är bara att titta på fotbolls vilka starka känslor nationen väcker. Så den lägger eh, under överfladen. Ja. Ja. Vi säger tack till dig Gunnar Sanalin för att prata med oss idag. Du kommer åter återkomma i tillsammans med den israelska invandrare författare Ilan Zadeh. Och, eh, jag säger tack härifrån. I tekniken var Abi Alexander och producent var Ina Jönsson. Och vi återkommer i morgon med, med nästa, eh, nästa delen av Danmarks röst. Eh, tack för nu. Du har lyssnat på Danmarks röst med programledaren Mikael Jalving. Vi sänder varje vardag klockan 10 till elva och vill du följa oss så gå in på Facebook Danmarks Röst.